зав він. «І залишите принцесу Птарту тут саму?» – вигукнув Карторіс. Джав пройшов повз нього, шепочучи. «Іди за мною! Він не може їй зашкодити, крім як вбити, і це він може зробити, незалежно від того, залишишся ти чи ні. Нам краще піти зараз, повір мені!» Карторіс не зрозумів, але щось в наполегливості іншого запевнило його, і тому він відвернувся, але не без погляду на ту вію, яким він намагався дати їй зрозуміти, що в її власних інтересах, щоб він пішов. У відповідь вона повернулася до нього спиною, але не без того, щоб спочатку кинути на нього такий погляд презирства, що викликав рум'янець на його щоках. Потім він завагався, але Джав схопив його за зап'ястя. «Ходімо», – прошепотів він, – «або він напустить на тебе лучників, і цього разу не буде порятунку. Хіба ти не бачив, наскільки марна твоя сталь проти розрідженого повітря». Карторіс неохоче повернувся, щоб піти за ним. Коли вони залишили кімнату, він повернувся до свого спутника. Якщо я не можу вбити розріджене повітря, запитав він, то як я можу боятися, що розріджене повітря може вбити мене? Ти бачив, як торквазіанці падають перед лучниками, запитав Джав. Карторі сківнув. Так само впадеш і ти перед ними, і без жодного шансу на самозахист чи помсту. Поки вони розмовляли, Джав привів Карторіса до невеликої кімнати в одній з численних веж палацу. Тут були канапи, і Джав наказав геліумцю сісти. Кілька хвилин лотеріанин оглядав свого в'язня, яким, як зрозумів Карторіс, він тепер і був. «Я майже переконаний, що ти справжній», – сказав він. Карторіс засміявся. «Звичайно, я справжній», – відповів він. Що змусило тебе засумніватися в цьому? Хіба ти не бачиш мене, не відчуваєш? Так само я бачу і відчуваю лучників, відповів Джав, і все ж ми всі знаємо, що вони, принаймні, не справжні. Карторіс виразом обличчя показав своє здивування кожній новій згадці про таємничих лучників, зникаючи військо лотару. Що ж вони таке? запитав він. Ти справді не знаєш? запитав Джав. Карторіс заперечливо похитав головою. «Я майже вірю, що ти сказав нам правду, і що ти дійсно з іншої частини Барсуму або з іншого світу. Але скажи мені, чи є у твоїй країні лучники, які вселяють жах у серця зелених ординців, коли вони вбивають разом із лютими бантами війни?» «У нас є солдати», – відповів Карторіс. «Ми, червона раса, всі солдати. Але у нас немає лучників, які б нас захищали, як у вас. Ми захищаємо себе самі». «Ви виходите і гинете від рук ворогів», – недовірливо вигукнув Джав. «Звичайно», – відповів Карторіс. «А як роблять лотаріани?» «Ти бачив», – відповів інший. «Ми посилаємо наших безсмертних лучників, безсмертних, тому що вони не живі, існують лише в уяві наших ворогів. Насправді, це наші гігантські уми захищають нас, посилаючи легіони уявних воїнів, які матеріалізуються перед розумовим поглядом ворога. Вони бачать їх». Вони бачать, як їхні луки натягуються. Вони бачать, як їхні тонкі стріли з безпомилковою точністю летять до їхніх сердець. І вони вмирають, вбиті силою навіювання. Але лучники, яких вбивають, вигукнуть Карторіс. Ви називаєте їх безсмертними, і все ж я бачив їхні мертві тіла складені високою купою на полі бою. Як таке може бути? Це лише, щоб надати реальності сцені, відповів Джав. Ми уявляємо багатьох наших захисників убитими, щоб торквазійці не здогадалися, що насправді немає жодних істот із плоті і крові, які їм протистоять. Якщо ця істина закарбується в їхніх головах, то, за теорією багатьох із нас, вони більше не стануть жертвами навіювання смертельних стріл, бо більшим буде навіювання істини і сильніше навіювання переможе. Це закон. А банти, запитав Карторіс, вони також були лише створіннями навіювання. «Деякі з них були справжніми», – відповів Джав. «Ті, що супроводжували лучників у погоні за торквазійцями, були нереальними. Як і лучники, вони ніколи не повернулися, а виконавши своє призначення, зникли разом із лучниками, коли розгром ворога був забезпечений. Ті, що залишилися на полі, були справжніми. Тих погоми випустили як падальників, щоб пожирати тіла мертвих торквазійців». Цього вимагають реалісти серед нас. Я – реаліст. Таріо – ефіреаліст. Ефіреалісти стверджують, що немає такої речі, як матерія, що все – я розум. Вони кажуть, що ніхто з нас не існує, крім як в уяві своїх товаришів, окрім як у вигляді невідчутної, невидимої ментальності. Згідно з Таріо, достатньо лише, щоб ми всі об'єдналися, уявивши, що під нашими стінами немає мертвих торквазійців, і їх не буде, і не буде потреби в бантах-падальниках. Тоді ви не поділяєте переконання Таріо, запитав Карторіс. Лише частково, відповів лотаріанин. «Я вірю, насправді я знаю, що є справді ефірні істоти. Таріо – один із них, я переконаний. Він не існує, крім як в уяві свого народу». Звичайно, всі ми, реалісти, стверджуємо, що всі ефірреалісти – лише витвори уяви. Вони стверджують, що їжа не потрібна, і вони не їдять. Але будь-хто з найелементарнішим інтелектом повинен усвідомлювати, що їжа необхідна для істот, які мають реальне існування. «Так», – погодився Карторіс, – «сьогодні я ще нічого не їв, тож охоче з вами погоджуюся». «Ах, пробачте», – вигукнув Джав, – «будь ласка, сідайте і вгамуйте свій голод». І помахом руки вказав на щедро накритий стіл, якого там не було ще мить тому. У цьому Карторіс був впевнений, бо кілька разів уважно оглядав кімнату. «Добре», – продовжив Джав, – «що ви не потрапили до рук етеристів, тоді справді ви б залишилися голодними». «Але», – вигукнув Карторіс, – «це ж не справжня їжа, її тут не було ще мить тому, а справжня їжа не матеріалізується з повітря». Джав виглядав ображеним. «У лотарії немає справжньої їжі чи води», – сказав він, – «і не було вже незліченну кількість століть. Таким, як ви бачите зараз перед собою, ми діснуємо від світанку історії. На такому, отже, можете існувати й ви» але я думав, що ви реаліст, вигукнув Карторіс. Справді, вигукнув Джав, що може бути більш реалістичним, ніж цей щедрий банкет? Саме тут ми найбільше відрізняємося від етеристів. Вони стверджують, що немає потреби уявляти їжу, але ми виявили, що для підтримки життя ми повинні тричі на день сідати за ситну трапезу. Вважається, що їжа, яку ми їмо, зазнає певних хімічних змін під час процесу травлення та засвоєння, результатом чого, звичайно, є від Відновлення витраченої тканини Тепер ми всі знаємо, що розум – це все, хоча ми можемо розходитися в тлумаченні його різних проявів. Таріо стверджує, що не існує такої речі, як субстанція. Все створюється з невагомої матерії мозку. Ми, реалісти, однак, знаємо краще. Ми знаємо, що розум має силу підтримувати субстанцію, навіть якщо він не здатний створювати субстанцію. Останнє все ще залишається відкритим питанням. І тому ми знаємо, що для підтримки наших фізичних тіл ми повинні змусити всі наші органи належним чином функціонувати. Цього ми досягаємо шляхом матеріалізації харчових думок і вживанням створеної таким чином їжі. Ми жуємо, ковтаємо, перетравлюємо. Усі наші органи функціонують так само, як якщо б ми вживали матеріальну їжу. І який результат? Яким має бути результат? Хімічні зміни відбуваються як через пряме, так і через непряме навіювання. І ми живемо та процвітаємо. Карторіс оглянув їжу перед собою. Вона здавалася досить реальною. Він підніс шматочок до губ. Дійсно, була субстанція. І навіть смак. Так, навіть його смакові рецептори були обдурені. Джав спостерігав за ним, усміхаючись, поки той їв. «Хіба це не зовсім задовольняє?» – запитав він. «Мушу визнати, що так», – відповів Карторіс. «Але скажи мені, як живе Таріо та інші ефіріалісти, які стверджують, що їжа не потрібна?» Джав почухав потилицю. «Це питання, яке ми часто обговорюємо», – відповів він. «Це найсильніший доказ, який ми маємо, про неіснування ефіріалістів. Але хто може знати, окрім Комала?» «Хто такий Комал?» – запитав Карторіс. «Я чув, як ваш джедак говорив про нього». Джав нахилився до вуха гелюмця, озираючись навкруги зі страхом, перш ніж заговорити. Комал – це сутність, прошепотів він. Навіть ефіріалісти визнають, що сам розум повинен мати субстанцію, щоб передати уяві вигляд субстанції. Бо якщо б насправді не існувало такої речі, як субстанція, її неможливо було б запропонувати. Чого ніколи не було, того не можна уявити. Ти розумієш мене? Я навпомецьки шукаю, сухо відповів Карторіс. Отже, сутність має бути субстанцією, продовжив Джав. Комал – це сутність усього, так би мовити. Його підтримує субстанція. Він їсть. Він їсть реальне. Якщо бути точним, він їсть реалістів. Це робота, Таріо. Він каже, що оскільки ми стверджуємо, що лише ми є реальними, ми повинні, щоб бути послідовними, визнати, що лише ми є належною їжею для Комала. Іноді, як сьогодні, ми знаходимо для нього іншу їжу. Він дуже любить торквазіанців. «А Комал – це людина?» – запитав Карторіс. «Я ж казав, він усе», – відповів Джав. «Я не знаю, як пояснити його словами, які ви зрозумієте. Він початок і кінець». Усе життя походить від комала, оскільки субстанція, яка живить мозок уявленнями, випромінюється з тіла комала. Якщо комал перестане їсти, все життя на барсумі припиниться. Він не може померти, але він може перестати їсти, і таким чином перестане випромінювати. І він харчується чоловіками і жінками вашої віри, вигукнув Карторіс. Жінками, вигукнув Джав, у лотарі немає жінок. Остання з лотаріанських жінок загинула давним-давно під час тієї жорстокої та жахливої подорожі через багнисті рівнини, що оточували напіввисохлі моря. Коли зелені орди прогнали нас через увесь світ до цього нашого останнього сховку – нашої неприступної фортеці Лотар. Ледь 20 тисяч чоловіків з усіх незліченних мільйонів нашої раси дожили до Лотару. Серед нас не було ні жінок, ні дітей. Усі вони загинули по дорозі. З часом ми також вмирали, і раса швидко наближалася до вимирання, коли нам відкрилася велика істина, що розум – це все. Ще багато хто помер, перш ніж ми вдосконалили свої сили, але врешті-решт ми змогли протистояти смерті, коли повністю зрозуміли, що смерть – це лише стан розуму. Тоді прийшло створення розум людей, або, скоріше, матеріалізація уявлень. Ми вперше застосували їх на практиці, коли торквазіани виявили наш притулок, і нам пощастило, що їм знадобилися століття пошуків, перш ніж вони знайшли єдиний крихітний вхід до долини Лотар. Того дня ми кинули проти них наших перших лучників. Наміром було просто відлякати їх величезною кількістю лучників, яких ми могли зібрати на наших стінах. Увесь лотар був усіялий луками та стрілами нашого ефірного війська. Але торквазіанці не злякалися. Вони нижчі від звірів, вони не знають страху. Вони кинулися на наші стіни, і стоячи на плечах інших, вони будували людські підходи до верхівок стін і вже були готові нахлинути на нас і здолати нас». Наші лучники не випустили жодної стріли, ми лише змусили їх бігати туди-сюди вздовж верхівки стіни, вигукуючи глузування та погрози ворогу. Згодом я подумав спробувати те, велике. Я зосередив увесь свій могутній інтелект на лучниках мого власного творіння. Кожен із нас створює і керує стільки лучниками, наскільки здатні його разом і уява. «Я змусив їх вперше накласти стріли на луки. Я змусив їх прицілитися в серця зелених людей. Я змусив зелених людей побачити все це. А потім я змусив їх побачити, як летять стріли. І я змусив їх подумати, що вістря пронизали їхні серця». Цього було достатньо. Сотнями вони посипалися з наших стін, і коли мої товариші побачили, що я зробив, вони швидко наслідували мій приклад, так що незабаром орди Торкваса відступили за межі досяжності наших стріл». «Ми могли б убити їх на будь-якій відстані, але одне правило війни ми дотримувалися з самого початку – правило реалізму. Ми нічого не робимо, або радше ми змушуємо наших лучників не робити нічого в полі зору ворога, що перевищує розуміння ворога». Інакше вони можуть здогадатися про правду, і це буде наш кінець. Але після того, як торквазіанці відступили за межі досяжності стріл, вони накинулися на нас зі своїми жахливими гвинтівками і, постійно пострілюючи в нас, зробили життя нестерпним у наших стінах. Тоді я придумав план кинути наших лучників через ворота на них. Ви бачили сьогодні, як добре це працює. Століттями вони нападали на нас з інтервалами, але завжди з тим самим результатом. «І все це завдяки твоєму інтелекту, Джаве?» – запитав Карторіс. «Я думаю, що ти повинен бути на високих посадах у радах твого народу. Я, – гордо відповів Джав, – я наступний після Таріо. Але чому-то ти так підлесливо наближаєшся до трону? Таріо цього вимагає. Він мене ревнує. Він лише чекає на найменший привід, щоб згодувати мене комалу. Він боїться, що я колись узурпую його владу». Карторіс раптом підскочив за столу. «Джаве!» – вигукнув він. «Я звір! Я тут наїдаюся до схочу, а принцеса Птарту, можливо, досі голодна. Повернімося і знайдемо спосіб забезпечити її їжею!» Лотіаноць похитав головою. «Таріо цього не дозволить», – сказав він. «Він без сумніву зробить з неї ефіралістку». «Але я повинен піти до неї», – наполягав Карторіс. «Ти кажеш, що в Лотарії немає жінок». «Тоді вона має бути серед чоловіків, і якщо це так, я маю намір бути поруч, де зможу захистити її, якщо виникне така потреба». «Таріо зробить по-своєму», – наполягав Джав. «Він відіслав тебе геть, і ти не можеш повернутися, доки він не покличе тебе». «Тоді я піду, не чекаючи, поки мене покличуть». «Не забувай про лучників», – застеріг Джав. «Я не забуваю про них», – відповів Карторіс. «Але він не сказав Джаву, що пам'ятає ще дещо, що лотіанець обмовився. Щось, що було лише припущенням, можливо, і все ж на нього варто було покласти марну надію, якщо виникне необхідність». Карторіс почав виходити з кімнати. Джав став перед ним, перегороджуючи шлях. «Ти мені сподобався, червоний чоловіче», – сказав він. «Але не забувай, що Таріо все ще мій джеддак, і що Таріо наказав тобі залишатися тут». Карторіс збирався відповісти, коли до вух обох ледь донісся жіночий крик про допомогу. Помахом руки принц Геліуму відкинув лотіанця в бік і з витягнутим мечем вискочив у коридор. Розділ восьмий. Зала смерті. Коли Тувія з Птарту побачила, як Карторіс залишає Таріо, залишивши її наодинці з ним, її охопив раптовий жах. У величній залі панувала атмосфера таємничості. Її обстановка та оздоблення свідчили про багатство та культуру і натякали на те, що кімната часто була місцем королівських прийомів, які заповнювали її вщерть. І все ж, ніде навколо неї, в передпокої чи коридорі, не було жодних ознак будь-якої істоти, крім неї самої та лежачої фігури Таріо, Джедака, який спостерігав за нею напівзаплющеними очима з підпишного оздоблення свого королівського ложа. Деякий час після відходу Джава і Карторіса, чоловік пильно дивився на неї. Потім він заговорив. "Підійди ближче", сказав він, і коли вона наблизилася, чи є ти створіння? Хто наважився матеріалізувати свої уявлення про жінку? Це суперечить звичаям і королівським едиктам Лотару. Скажи мені, жінко, з чиєї голови ти виникла? Джава? «Ні, не заперечуй. Я знаю, що це міг бути лише цей заздрисний реаліст. Він прагне спокусити мене. Він хоче побачити, як я піддамся чарам твоєї вроди, а потім він, твій господар, керуватиме моєю долею і моїм кінцем. Я все бачу, я все бачу!» Кров обурення та гніву приливала до обличчя Тувії. Її підборіддя улопідняте, на її бездоганних губах застигла гордовита крива. «Я нічого не знаю!» – вигукнула вона. «Про що ти верзеш? Я Тувія, принцеса Птарту! Я не чиєсь створіння!» «Ніколи раніше сьогодні я не бачила того, кого ти називаєш Джавом, ані твого сміховинного міста, про яке навіть найбільші народи Барсуму ніколи не мріяли. Мої чари не для тебе і не для таких, як ти. Вони не продаються і не обмінюються, навіть якщо ціною буде справжній трон» а щодо використання їх, щоб здобути твою гіршу, ніж марну владу». Вона закінчила свою фразу з низуванням своїх гарних плечей і легким презирливим сміхом. Коли вона закінчила, Таріо сидів на краю свого ложа, його ноги стояли на підлозі. Він схилився вперед, його очі вже не були напівзаплющеними, а широко розплющеними з виразом переляку в них. Він, здавалося, не помітив «лез маєсте» її слів і манер. Очевидно, в її промові було щось більш приголомливе і переконливе, ніж це. Повільно він підвівся на ноги. «Іклами комала!» – пробурмотів він. «Але ж ти справжня! Справжня жінка! Не сон, не марна й дурна вигадка розуму!» Він зробив крок до неї, простягнувши руки. «Іди!» – прошепотів він. «Іди, жінко! Безліч віків я мріяв, що колись ти прийдеш!» І тепер, коли ти тут, я ледь вірю свідченням своїх очей. Навіть зараз, знаючи, що ти справжня, я все ще наполовину боюся, що ти можеш бути брехнею». Тувія відсахнулася. Вона подумала, що чоловік божевільний. Її рука потягнулася до інкрустованої коштовностями рукоятки кенжала. Чоловік побачив цей рух і зупинився. В його очах з'явився хитрий вираз. Потім вони миттєво стали мрійливими і проникливими, ніби буравили мозок дівчини. Тувія раптом відчула, що в ній відбуваються зміни. Вона не здогадувалася про їх причину, але чомусь чоловік перед нею почав займати нове місце в її серці. Він більше не був чужим і таємничим ворогом, а старим і надійним другом. Її рука зісковзнула з рукоятки кинжала. Таріо підійшов ближче. Він говорив ніжні, дружні слова, і вона відповідала йому голосом, який, здавалося, належав їй і водночас комусь іншому. Він був поруч із нею, його рука лежала на її плече, його очі були схилені до її очей. Вона подивилася на його обличчя. Його погляд, здавалося, пронизував її наскрізь, діставаючи до якогось прихованого джерела почуттів у ній». Її губи розтулилися в раптовому й подиві перед дивним розкриттям її внутрішнього «я», яке постало перед її свідомістю. Вона знала Таріо вічно. Він був для неї більше, ніж друг. Вона трохи наблизилася до нього. В одному швидкому спалаху світла вона пізнала правду. Вона кохала Таріо, джедака Лотару. Вона завжди кохала його». Чоловік, бачачи успіх своєї стратегії, не міг стримати ледь помітної усмішки задоволення, чи було щось у виразі його обличчя, чи то з далекої кімнати палацу від Карторіса з гелією, надійшов сильніший імпульс, хто може сказати? Але щось сталося, що раптово розвіяло дивний гіпнотичний вплив чоловіка. Немов маску зірвали з її очей. Тувія раптом побачила Таріо таким, яким бачила його раніше, і, звикла до дивних проявів високорозвиненого розуму, які є звичайними на Барсумі, вона швидко здогадалася про достатньо правди, щоб знати, що перебуває у серйозній небезпеці. Швидко вона зробила крок назад, вириваючись із його обіймів. Але миттєвий контакт пробудив у Таріо всі давно поховані пристрасті його безлюдного існування. З приглушеним криком він накинувся на неї, обхопивши її руками і намагаючись притиснути її губи до своїх. «Жінко!» – вигукнув він. «Прекрасна жінко! Таріо зробить тебе королевою Лотару! Послухай мене! Послухай любов останнього з джедаків Барсуму!» Тувія намагалася вирватися з його обіймів. «Зупинись, істото!» – вигукнула вона. «Зупинись! Я не кохаю тебе! Зупинись, або я закричу про допомогу!» Таріо засміявся їй в обличчя. закричиш про допомогу», – передразнив він. «І хто в залах Лотару може прийти у відповідь на твій поклик? Хто наважиться увійти в присутності Таріо без запрошення?» «Є один», – відповіла вона. «Хто прийде і, прийшовши, наважиться зрубати тебе на твоєму власному троні, якщо ти образив ту вію з Птарта?» «Хто? Джав?» – запитав Таріо. «Не Джав і не будь-який інший м'якошкірий лотаріанець», – відповіла вона, «а справжній чоловік, справжній воїн Карторіс з Геліуму». Знову чоловік засміявся з неї. «Ти забуваєш про лучників», – нагадав він їй. «Що твій червоний воїн зможе зробити проти моїх безстрашних легіонів?» Знову він грубо схопив її, тягнучи до свого ложа. «Якщо ти не будеш моєю королевою», – сказав він, – «то будеш моєю рабинею». «Ні тим, ні іншим», – вигукнула дівчина. Щойно вона вимовила це слово, як швидко ворухнулася її права рука. Таріо, відпустивши її, похитнувся назад, притискаючи обидві руки до боку. В ту ж мить кімната наповнилася лучниками, і тоді джедак Лотара без свідомості впав на мармурову підлогу. В ту мить, коли він втратив свідомість, лучники вже збиралися випустити свої стріли в серце Тувії. Мимоволі вона видала єдиний крик про допомогу, хоча знала, що навіть Карторіс з Геліуму не зможе її врятувати зараз. Потім вона заплющувала очі і чекала кінця. Жодні тонкі стріли не пронизали її ніжний бік. Вона розплющила повіки, щоб побачити, що зупинило руку її катів. Кімната була порожня. Лише вона сама і нерухоме тіло джедака Лотара лежали біля її ніг. Маленька калюшка багряного кольору заплямувала білий мармур підлоги поруч із ним. Таріо був непритомний. Тувія була вражена. «Де лучники? Чому вони не випустили свої стріли? Що все це може означати?» Мить тому кімната була таємничим чином наповнена озброєними людьми, очевидно покликаними захищати свого джеддака, але тепер, коли доказ її вчинку був у них перед очима, вони зникли так само таємничо, як і з'явилися, залишивши її наодинці з тілом їхнього правителя, в бік якого вона встромила свій довгий гострий клинок». Дівчина стривожено озирнулася навкруги, спочатку шукаючи ознак повернення лучників, а потім якихось шляхів для втечі. Стіна за підвищенням була пронизана двома невеликими дверними отворами, прихованими важкими завісами. Тувія швидко бігла до одного з них, коли почула брязкіт твоїнського металу в кінці кімнати позаду себе. Ах, якби вона мала ще мить часу, вона могла б дістатися до цієї прихованої завіси і, можливо, знайти якийсь шлях для втечі за нею, але тепер було вже занадто пізно, її виявили. З відчуттям, що межувало з апатією, вона обернулася, щоб зустріти свою долю, і там, перед нею, швидко біг через широку залу до неї Карторіс, його оголений довгий меч виблискував у руці». Днями вона сумнівалася в намірах геліумця, вона вважала його причетним до її викрадення. Відколи доля звела їх разом, вона ледь винагороджувала його чимось більшим, ніж поверховими відповідями на його зауваження, хіба що в ті моменти, коли дивні та моторошні події в Лотарі виводили її з рівноваги. Вона знала, що Карторіс з геліуму битиметься за неї, але чи для того, щоб врятувати її для себе, чи для когось іншого, вона сумнівалася. Він знав, що вона обіцяна Кулану Тіту, Джеддаку Каолу, але якщо він був причетний до її викрадення, то його мотиви не могли бути продиктовані вірністю своєму другові або повагою до її честі». І все ж, коли вона побачила, як він перетинає мармурову підлогу зали для прийомів Таріо з Лотару, його чудові очі сповнені тривоги за її безпеку, його чудова постать уособлює все найкраще в бійцях войовничого Марсу, вона не могла повірити, що хоч найменший слід підступності ховається під такою славетною зовнішністю. Ніколи, подумала вона, за все своє життя вигляд жодного чоловіка не був для неї таким бажаним. Їй було важко втриматися від того. Вона знала, що він кохає її, але згодом згадала, що обіцяна кулану тіту. Вона не могла дозволити собі виявити надмірну вдячність геліумцю, щоб він не зрозумів її неправильно. Карторіс був уже поруч із нею. Його швидкий погляд охопив сцену в кімнаті, нерухому фігуру Джедака, що розкинулася на підлозі, дівчину, яка поспішала до завішеного виходу. «Він заподіяв тобі шкоди Тувія?» – запитав він. Вона підняла свій закривавлений клинок, щоб він побачив його. «Ні», – сказала вона, – «він не заподіяв мені шкоди». Похмура посмішка осяяла обличчя Карторіса. «Хвала нашому першому предку!» – пробурмотів він. «А тепер подивимось, чи зможемо ми втекти з цього проклятого міста, перш ніж лотеріанці дізнаються, що їхнього джедака більше немає». З твердою влатою, яка так личила йому, в чиїх жилах текла кров Джона Картера з Вірджинії та деї Торіс з Гелію, він схопив її за руку і, повернувшись через зал, рушив до великого дверного отвору, через який Яв привів їх до Джедака раніше того дня. Вони майже досягли порога, коли в апартаменти через інший вхід увірвалася постать. Це був Яв. Він також миттю оцінив сцену всередині. Карторіс повернувся до нього обличчям, тримаючи меч на поготові, і своїм великим тілом затулив тендітну фігуру дівчини. «Ходімо, я везлотару», – вигукнув він. «Давай вирішимо питання відразу, бо лише один з нас може покинути цю кімнату живим з тувією з птарту». Потім, побачивши, що на чоловікові немає меча, він вигукнув. «Тоді приведи своїх лучників, або йди з нами, як мій полонений, поки ми безпечно не пройдемо зовнішні портали твого примарного міста». «Ти вбив Таріо!» – вигукнув Яв. «Ти вбив Таріо! Я бачу його кров на підлозі! Справжню кров! Справжню смерть!» «Таріо, зрештою, був таким же реальним, як і я. Але він був ефіріалістом. Він не матеріалізував свою їжу». «Невже вони мають рацію?» «Що ж, ми теж маємо рацію!» «І всі ці віки ми сварилися, кожен казав, що інший помиляється!» «Однак зараз він мертвий, і я цьому радий!» «Тепер Яв отримає своє, тепер Яв буде джедаком Лотару!» «Коли він закінчив, Таріо відкрив очі, а потім швидко сів!» «Зраднику! Вбивце!» – закричав він, а потім «Кадар! Кадар!», що на барсумійський означає «охоронець». Яв смертельно зблід, він впав на живіт, звиваючись до Таріо. «О, мій джедак, мій джедак! Джав непричетний до цього! Джав, твій вірний Джав, лише цієї миті увійшов до апартаментів і побачив, що ти лежиш ниць на підлозі, а ці двоє незнайомці збираються йти. Як це сталося, я не знаю. Повір мені, найславетніший джедак!» «Замовкни, мерзотнику!» – вигукнув Таріо. «Я чув твої слова. Впім, він тепер мертвий!»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 «Тепер Джав стане самим собою. Тепер Джав буде джедаком Лотару. Нарешті, зраднику, я викрив тебе. Твої власні слова засудили тебе, так само, як і вчинки цих червоних істот вирішили їхню долю. Хіба що...» – він замовк. «Хіба що жінка. Але він не встиг договорити». Карторіс догадався, що він збирався сказати, і перш ніж слова були вимовлені, він кинувся вперед і вдарив чоловіка відкритою долонею по обличчю. «Таріо скаже ні від люті та приниження, і якщо ти ще раз образиш принцесу Птарту», – попередив Гелієць, – «я забуду, що ти не носиш меча, не завжди я можу контролювати свою сверблячу руку, що тягнеться до меча». Даріо відсахнувся назад до маленьких дверних отворів за підвищенням. Він намагався говорити, але м'язи його обличчя так жахливо працювали, що він не міг вимовити жодного слова кілька хвилин. Нарешті йому вдалося вимовити розбірливо. «Помри!» – заверещав він. «Помри!» – а потім повернувся до виходу позаду себе. Джав кинувся вперед, верещачи від жаху – «Змилуйся, Таріо, змилуйся! Згадай довгі роки, коли я вірно тобі служив! Згадай усе, що я зробив для Лотару! Не засуджуй мене зараз на жахливу смерть! Врятуй мене! Врятуй мене!» Але Таріо лише зловтішно розсміявся і продовжив відступати до завіз, що приховували маленький дверний отвір. Джав повернувся до Карторіса. «Зупини його!» – закричав він. «Зупини його! Якщо любиш життя, не дай йому вийти з цієї кімнати!» І, говорячи це, він кинувся навздогін за своїм джедаком. Карторіс наслідував приклад Джава, але останній з джедаків Барсуму виявився надто швидким для них. Коли вони досягли гобелену, за яким він зник, то побачили важкі кам'яні двері, що блокували їхній подальший шлях. Джав впав на підлогу в приступі жаху. "Вставай, чоловіче", вигукнув Карторіс. "Ми ще не вмерли. Поспішаймо до проспектів і спробуймо покинути місто. Ми ще живі, і поки ми живі, ми ще можемо спробувати керувати своєю долею". «Який сенс безхребетно падати на підлогу! Вставай, будь чоловіком!» Джав лише похитав головою. «Хіба ти не чув, як він викликав охоронців?» – простогнав він. «Ах, якби ми могли його перехопити! Тоді була б надія, але, на жаль, він виявився надто швидким для нас». «Ну добре», – нетерпляче вигукнув Карторіс. «Що, як він і викликав охоронців. Буде достатньо часу хвилюватися про це після того, як вони прийдуть. Наразі я не бачу жодних ознак того, що вони мають якесь уявлення про те, щоб перенапружуватися, виконуючи наказ свого джедака». Джав скорботно похитав головою – «Ти не розумієш», – сказав він. «Охоронці вже приходили і пішли. Вони зробили свою роботу, і ми пропали. Подивись на різні виходи». Карторіс і Тувія повернули погляди в бік кількох дверних отворів, які пронизували стіни великої зали. Кожен з них був щільно закритий величезними кам'яними дверима. «Ну», – запитав Карторіс, – нам судилося померти смертю, ледь чутно прошепотів Джав. Більше він нічого не сказав. Він просто сидів на краю кушетки Джедака і чекав. Карторіс підійшов до Тувії, і стоячи там з поголеним мечем, він дозволив своїм сміливим очам невпинно блукати великою залою, щоб жоден ворог не зміг напасти на них непоміченими». Здавалося, минули години, але тишу їхньої живої гробниці ніщо не порушувало. Жоден знак не давав їхнім катівникам зрозуміти час або спосіб їхньої смерті. Напруга була жахливою. Навіть Карторіс Геліумський почав відчувати жахливий тиск на нерви». Якби він міг знати, як і звідки рука смерті має вдарити, він міг би зустріти її без страху, але довше терпіти огидну напругу від цього нищивного невігластва щодо планів їхніх убивць тяжко позначалося на ньому. Тувія з Птарта підійшла до нього зовсім близько, вона почувалася в безпеці, відчуваючи його руку біля своєї, і від цього контакту чоловік знову взяв себе в руки». Зі своєю колишньою усмішкою він повернувся до неї. «Здається, вони намагаються налякати нас до смерті», – сказав він, сміючись, – «і сором мені, що я повинен це визнати, я думаю, що вони були близькі до здійснення своїх задумів щодо мене». Вона вже збиралася відповісти, коли з уст лотаріанця вирвався жахливий крик. «Кінець наближається!» – закричав він. «Кінець наближається! Підлога! Підлога! О, комале, будь милосердним!» Тувії і Карторісу не потрібно було дивитися на підлогу, щоб усвідомити дивний рух, що відбувався. Повільно мармурові плити опускалися в усіх напрямках до центру. Спочатку рух, будучи поступовим, був ледь помітним, але згодом кут нахилу підлоги став таким, що можна було легко стояти, лише значно зігнувши одне коліно». Яв все ще кричав і вчепився в королівське ложе, яке вже почало ковзати до центру кімнати, де і Тувія, і Карторіс раптом помітили невеликий отвір, який збільшувався в діаметрі, оскільки підлога набувала все більш воронкоподібного контуру. Тепер ставало все важче і важче триматися на запоморочливому нахилі гладкого і полірованого мармору. Карторіс намагався підтримати Тувію, але сам почав ковзати і ковзнув до отвору, що постійно збільшувався. Краще триматися за гладенький камінь, він скинув сандалі зі шкіри Зітідара і босими ногами вперся в нудотний нахил, одночасно підтримуючи дівчину руками. В її жаху її власні руки обхопили шию чоловіка. Її щока була близько до його». Смерть невидима і невідомої форми здавалося близькою і через те, що невидима і непізнавана, нескінченно жахливішою. «Мужайся, моя принцесо!» – прошепотів він. Вона подивилася на його обличчя і побачила усміхнені губи над своїми та мужні очі, незворушені жахом, які жадібно пили з її власних. Потім підлога просіла і нахилилася швидше. Відбулося раптове ковзання, коли їх кинуло до отвору. Крики Ява піднялися дивними і жахливими в їхніх вухах, а потім вони втрьох опинилися на королівському дивані Таріо, яке застрягло в отворі біля основи мармурової воронки. На мить вони задихали вільніше, але згодом виявили, що отвір продовжує збільшуватися. Диван зісковзнув унес, Яв знову закричав. Відчувалося нудотне відчуття, коли вони відчули, як все відпускає під ними, коли вони впали крізь темряву на невідому смерть. Розділ 9. Битва на рівнині Відстань від дна воронки до підлоги нижньої камери не могла бути великою, бо всі троє жертв гніву Таріо приземлилися неушкодженими. Карторіс, все ще міцно притискаючи тувію до грудей, зістрибнув на землю, як кіт, на ноги, пом'якшивши удар для дівчини. Ледь його ноги торкнулися грубої кам'яної плитки цієї нової камери, як його меч вихопився, готовий до негайного використання. Але хоча в кімнаті було світло, не було жодних ознак ворога. Карторіс подивився на Ява. Чоловік був блідий від страху. «Яка наша доля?» – спитав Гелієць. – «Скажи мені, чоловіче, скинь свій жах настільки, щоб сказати мені, щоб я міг бути готовий продати своє життя і життя принцеси Птарту якомога дорожче». «Комаль! – прошепотів Джав. – Нас має пожерти комаль! Твоє божество? – спитав Карторіс. Лотаріанець кивнув головою. Потім він вказав на низький дверний отвір в одному кінці кімнати. «Звідти він на нас нападе! Відкинь свій жалюгідний меч, дурню! Це тільки розлютить його ще більше і погіршить наші страждання!» Карторіс посміхнувся, міцніше стискаючи свій довгий меч. Раптом Джав жахливо застогнав, одночасно вказуючи на двері. «Він прийшов», – жалібно промовив він. Карторіс і Тувія подивилися в напрямку, на який вказав лотаріанець, очікуючи побачити якусь дивну і жахливу істоту в людській подобі. Але на їхнє здивування вони побачили широку голову і гривасті плечі величезного банта, найбільшого, якого вони коли-небудь бачили. Повільно і з гідністю могутній звір просунувся в кімнату. Джав впав на підлогу і звивався тілом так само рабське, як він це робив перед Таріо. Він говорив з лютим звіром так, якби говорив з людиною, благаючи його про милосердя. Карторіс став між Тувією і Бантом, тримаючи меч на поготові, щоб оскаржити перемогу звіра над ними. Тувія повернулася до Джава. «Це комаль, твій бог?» – спитала вона. Джав ствердно кивнув. Дівчина посміхнулася, а потім, обійшовши Карторіса, швидко підійшла до гарчачого хижака. Тихим, твердим тоном вона заговорила з ним, як говорила з бантами золотих скель і подальшиками перед стінами лотару. Звір перестав гарчати. З опущеною головою і котячим муркотінням він підійшов, низько схилившись до ніг дівчини. Тувія повернулася до Карторіса. «Це все лише бант», – сказала вона. «Нам нема чого боятися». Карторіс посміхнувся. «Я не боявся його», – відповів він, – «бо я теж вірив, що це лише банд, а в мене є мій довгий меч». Джав сів і подивився на видовище перед собою. Струнка дівчина перебирала пальцями руду гриву величезної істоти, яку він вважав божественною, а Комал терся своїм потворним рилом об її бік. «То це твій бог?» – засміялася Тувія. Джав розгубився. Він ледь знав, чи наважиться образити Комала. Настільки сильною є сила забобонів, що навіть знаючи, що ми шанували обман, ми все ще вагаємось визнати обґрунтованість наших новознайдених переконань. «Так», – сказав він, – «це Комал». Протягом століть ворогів Таріо кидали в цю яму, щоб наповнити його пащу, бо Комала треба годувати. «Чи є якийсь вихід з цієї кімнати до вулиць міста?» – запитав Карторіс. Джав знизав плечима. «Я не знаю», – відповів він. «Я ніколи не був тут раніше і ніколи не хотів цього робити». «Ходімо», – запропонувала Тувія. «Давайте дослідимо. Має бути вихід». Разом вони троє підійшли до дверного отвору, через який Комал увійшов до покоїв, які мали стати свідками їхньої смерті. За ними було приміщення з низькою стелею і маленькими дверима в дальньому кінці. На їхню радість вони відчинилися, коли підняли звичайну засувку, впустивши їх на круглу арену, оточену рядами сидінь. «Тут комала годують на публіці», – пояснив Джав. «Якби Таріо наважився, то тут була вирішена наша доля. Але він надто боявся твого гострого меча, червоношкірий, і тому він кинув нас усіх вниз у яму. Я не знав, наскільки тісно пов'язані дві кімнати». Тепер ми можемо легко дістатися до вулиць і міських воріт. Лише лучники можуть оскаржити право проходу, і, знаючи їхній секрет, я сумніваюся, що вони мають силу заподіяти нам шкоду. Інші двері вели до сходового маршу, який піднімався з рівня арени вгору крізь сидіння до виходу в задній частині залу. За цим був прямий широкий коридор, що проходив прямо через палац до садів збоку. Ніхто, здавалося, не ставив їм запитань. Коли вони просувалися вперед, могутній комал крокував поруч із дівчиною. «Де люди з палацу, свита джедака?» – запитав Карторіс. «Навіть на вулицях міста, якими ми йшли, я ледь бачив ознаки людської істоти, але навкруги є свідчення могутнього населення». Джав зітхнув. «Бідний лотар», – сказав він. «Це справді місту привидів». Нас залишилося ледь тисяча, а колись нас були мільйони. Наше велике місто населене істотами нашої власної уяви. Для власних потреб ми не беремо на себе клопоту матеріалізувати цих людей з нашого мозку, але вони помітні для нас. Навіть зараз я бачу, як великі натовпи вишиковуються вздовж проспекту, поспішаючи туди-сюди у своїх справах. Я бачу жінок і дітей, які сміються на балконах, нам заборонено їх матеріалізувати, але я все одно їх бачу, вони тут. Але чому б і ні, розмірковував він. Мені більше не потрібно боятися Таріо, він зробив усе найгірше і зазнав невдачу. Чому б і ні, зачекайте, друзі, продовжив він. Чи хотіли б ви побачити Лотар у всій її храсі? Карторіс і Тувія кивнули на знак згоди, більше звічливості, ніж тому, що вони повністю усвідомлювали значення його бурмотіння. Джав пильно подивився на них мить, а потім, змахнувши рукою, вигукнув «Дивіться!» Видовище, яке постало перед ними, було вражаючим. Там, де раніше були лише безлюдні тротуари та багряні газони, з'яючи вікна та безлюдні двері, тепер кишів незлічений натовп щасливих, смішних людей. «Це минуле», – сказав Джав тихим голосом. «Вони не бачать нас. Вони лише живуть старим, мертвим, минулим стародавнього лотара, мертвого і зруйнованого лотара давнини» який стояв на березі Троксуса, наймогутнішого з п'яти океанів. Бачите тих гарних, міцних чоловіків, які йдуть широким проспектом. Бачите, як молоді дівчата і жінки посміхаються їм. Бачите, як чоловіки вітають їх з любов'ю і повагою. Це моряки, які йдуть зі своїх кораблів, що стоять на причалах на краю міста. Хоробрі люди, вони ах! Але слава Лотара зблякла! Погляньте на їхню зброю. Лише вони носили зброю, бо перепливли п'ять морів до чужих місць, де були небезпеки. З їхнім відходом зник бойовий дух лотаріанців, залишивши з плином століть расу безхребетних боягузів. Ми ненавиділи війну і тому не навчали нашу молодь військовим способам. Так сталося наше падіння, бо коли моря висохли і зелені орди насунулися на нас, ми не могли нічого, окрім як тікати. Але ми пам'ятали мореплавних лучників часів нашої слави. Це пам'ять про них, якою ми кидаємося на наших ворогів. Щойно Джав закінчив говорити, картина зникла, і знову троє продовжили свій шлях до далеких воріт, пустинними алеями». Двічі вони бачили лотаріанців із плоті й крові. Побачивши їх і величезного банта, якого вони, мабуть, впізнали як комала, громадяни розвернулися і втекли. «Вони донесуть про нашу втечу Таріо», – вигукнув Джав. «І незабаром він пошле за нами своїх лучників. Сподіваємося, що наша теорія правильна і що їхні стріли безсилі проти розумів, які усвідомлюють їхню нереальність. Інакше ми приречені». «Поясни, червона людино, жінці правди, які я пояснив тобі, щоб вона зустріла стріли з сильнішою контрпропозицією імунітету». Карторіс зробив, як наказав йому Джав, але вони дійшли до великих воріт без ознак переслідування. Тут Джав запустив механізм, який відкотив величезні, схожі на колеса ворота в бік, і мить пізніше троє у супроводі банта вийшли на рівнину перед Лотаром. Ледь вони подолали сотню ярдів, як позаду них почувся звук багатьох людей, які кричали. Коли вони обернулися, вони побачили загін лучників, які виходили на рівнину з воріт, через які вони щойно пройшли. На стіні над брамою стояли лотаріанці, серед яких Джав упізнав Таріо. Джедак стояв, люто дивлячись на них, очевидно, зосереджуючи на них усі сили свого натренованого розуму. Було очевидно, що він докладає надзвичайних зусиль, щоб зробити своїх уявних істот смертоносними. Джав зблід і почав тремтіти. У вирішальний момент, здавалося, він втратив мужність своїх переконань. Величезний банд повернувся до наступаючих лучників і загарчав. Карторіс став між твоїєю та ворогом і, повернувшись обличчям до них, чекав результату їхньої атаки. Раптом Карторіс осінило натхнення. «Киньте своїх лучників проти Таріо!» – вигукнув він Жаву. «Давайте побачимо матеріалізовану битву між двома ментальностями. Пропозиція, здавалося, підбадьорила лотаріанця, і через мить вони втрьох стояли за міцними рядами величезних лучників, які кидали глузування та погрози на наступаючу компанію, що виходила з обнесеного мурами міста». Джав став новою людиною ту мить, коли його батальйони стали між ним і Таріо. Можна було б майже заприсягатися, що чоловік вірив, що ці істоти його дивної гіпнотичної сили були справжньою плоттю і кров'ю. З хрипливими бойовими криками вони напали на лучників Таріо. Зазубрені стріли летіли густо і швидко. Люди падали, і земля була червоною від крові». Карторісу і Тувії було важко узгодити реальність усього цього зі знанням правди. Вони бачили, як утан за утаном марширують з брами в ідеальному строю, щоб підкріпити нечисленну компанію, яку Таріо спочатку послав, щоб їх заарештувати. Вони бачили, як сили Джава відповідно зростають, поки навколо них не розлилося море воїнів, що б'ються і лаються, а мертві лежали купами на полі». Джав і Таріо, здавалося, забули про все інше, крім лучників, що боролися, які кидалися туди-сюди, заповнюючи широке поле між лісом і містом. Ліс насувався близько, позаду Тувії та Карторіса. Останній кинув погляд на Джава. «Ходімо», – прошепотів він дівчині. «Нехай вони змагаються у своїй порожній битві. Очевидно, жоден не має сили нашкодити іншому». Вони як два полемісти, що ж бурляють одне в одного словами. Поки вони зайняті, ми могли б присвятити наші сили спробу знайти прохід крізь скелі до рівнини за ними. Поки він говорив, Джав, відвернувшись від битви на мить, почум його слова. Він побачив, як дівчина рушила, щоб супроводжувати Гелійця. Хитрий погляд спалахнув в очах лотаріанця. Те, що лежало за цим поглядом, було глибоко в його серці з тих пір, як він вперше побачив тувію Сптарта. Однак він не усвідомлював цього, поки вона, здавалося, не збиралася зникнути з його життя. Він зосередив свій розум на гелійці та дівчині на мить. Карторіс побачив, як тувія Сптарта зробила крок вперед, з простягнутою рукою. Він був здивований цим раптовим потеплінням до нього і з повним серцем дозволив своїм пальцем стиснути її, коли вони разом відвернулися від забутого лотара в ліс і попрямували до далеких гір. Коли лотарієць повернувся до них, Тувія була здивована, почувши, як Карторіс раптово озвучив новий план. «Залишайся тут з Джавом», – почула вона, як він сказав, – «поки я піду шукати прохід крізь скелі». Вона відступила назад у здивування та розчарування, бо знала, що немає жодної причини, чому б їй не супроводжувати його. Звичайно, їй було б безпечніше з ним, ніж залишитися тут наодинці з лотарієцем. А Джаф спостерігав за ними двома і посміхався своєю хитрою посмішкою. Коли Карторіс зник у лісі, тувія апатично сіла на багряний газон, щоб спостерігати за, здавалося б, нескінченною боротьбу лучників. Довгий день тягнувся у веснажливий спосіб до темряви, і все ще уявні легіони наступали та відступали. Сонце вже збиралося сісти, коли Таріо почав повільно відводити свої війська до міста. Очевидно, план припинення бойових дій на ніч повністю задоволив Джава, бо він наказав своїм військам вишикуватися в упорядковані утани та марширувати вздовж узлісся, де вони незабаром були зайняті приготуванням вечері та розстилянням своїх шовкових та хутряних підстилок для сну. Тувія ледь стримала посмішку, спостерігаючи за ретельною увагою, з якою уявні люди Джава ставилися до кожної дрібної деталі поведінки, ніби вони були справжніми плоттю і кров'ю. Між табором і містом були виставлені вартові. Офіцери брязкали туди-сюди, віддаючи накази і стежачи за їх належним виконанням. Тувія повернулася до Джава. «Чому, – запитала вона, – ти дотримуєшся такої ретельної точності в регулюванні своїх створінь, коли Таріо знає так само добре, як і ти, що вони лише вигадки твого мозку? Чому б просто не дозволити їм розчинитися в повітрі, поки тобі знову не знадобиться їх марна служба?» «Ти їх не розумієш, – відповів Джав. – Поки вони існують, вони реальні. Я лише викликаю їх до існування зараз і, певним чином, направляю їхні загальні дії». Але після цього, поки я їх не розчиню, вони такі ж реальні, як ти чи я. Їхні офіцери командують ними під моїм керівництвом. Я генерал, це все. І психологічний ефект на ворога набагато більший, ніж якби я старався до них лише як до безтілесних примг. Крім того, продовжив лотарянець, завжди є надія, яка для нас майже впевненість, що одного дня ці матеріалізації зільються з реальним, що деякі з них залишаться після того, як ми розчинимо їхніх товаришів, і що таким чином ми відкриємо засіб для увіковічення нашої згасаючої раси. Дехто стверджує, що вже досягни цієї мети. Загально прийнято вважати, що в лавах етереалістів є чимало тих, хто є постійними матеріалізаціями. Навіть кажуть, що таким є Таріо, але це неможливо, бо він існував ще до того, як ми відкрили всі можливості навіювання. Є серед нас і інші, які наполягають на тому, що ніхто з нас не є реальним, що ми не могли б існувати всі ці віки без матеріальної їжі та води, якби ми самі були матеріальними. Хоча я реаліст, я схиляюся до цієї віри. Здається цілком обґрунтованим вірити, що наші стародавні предки розвинули до свого вимирення такі дивовижні менталітети, що деякі з найсильніших розумів серед них жили після смерті їхніх тіл, що ми є лише безсмертними розумами давно померлих особистостей. Це здається можливим, і все ж, наскільки це стосується мене, я маю всі атрибути тілесного існування. «Я їм! Я сплю!» – він замовк, кинувши багатозначний погляд на дівчину. «Я люблю!» Тувія не могла не зрозуміти відчутного значення його слів і виразу обличчя. Вона відвернулася з легким здриганням відрази, яке не залишилося непоміченим для лотарійця. Він підійшов до неї і схопив її за руку. «Чому не джав?» – вигукнув він. «Хто більш шляхетний, ніж другий представник найдавнішої раси світу? Твій гелюмітець? Він пішов, він покинув тебе на призволяще, щоб врятувати себе. Ходімо, будь джавовою!» Тувія з Птарту випросталася на весь зріст, її підняте плече було повернути до чоловіка, її гордовито підняте підборіддя, на її губах була зневажлива гримаса. «Ти брешеш!» – тихо сказала вона. «Геліумітець знає про невірність менше, ніж він знає про страх, а страху він не знає, як і невилуплене пташеня. То де ж він?» – насміхався лотаріанин. «Кажу тобі, він втік з долини. Він покинув тебе на призволяще. Але Джав подбає про те, щоб воно було приємним. Завтра ми повернемося до лотару на чолі моєї переможної армії, і я буду джедаком, а ти будеш моєю дружиною. Ходімо!» і він спробував притиснути її до своїх грудей. Дівчина намагалася звільнитися, б'ючи чоловіка своїми металевими браслетами. Але він все одно тягнув її до себе, поки їх обох раптом не злякало жахливе гарчання, яке долинуло з темного лісу позаду них. Розділ 10. Кар -комак -лучник. Коли Карторіс пробирався лісом до далеких скель, міцно тримаючи руку Тувії у своїй, він трохи дивувався незмінному мовчанню дівчини, але дотик її прохолодної долоні до його був таким приємним, що він боявся порушити чари її нової довіри до нього, заговоривши. Вони йшли вперед крізь мярий ліс, поки тіні марсіанської ночі, що швидко насувалася, не почали їх огортати». Тоді Карторіс повернувся, щоб поговорити з дівчиною поруч із ним. Вони повинні разом спланувати майбутнє. Він хотів одразу пройти крізь скелі, якщо вони зможуть знайти прохід, і він був цілком впевнений, що вони зараз близько до нього. Але він хотів отримати її згоду на цю пропозицію. Коли його погляд зупинився на ній, його вразила її дивно ефірна зовнішність. Здавалося, вона раптом розчинилася в невагомій субстанції сну, і коли він продовжував дивитися на неї, вона повільно зникала з його очей. На мить він онімів, а потім вся правда раптом спалахнула в його голові. Джав змусив його повірити, що Тувія супроводжує його лісом, тоді як насправді він затримав дівчину для себе. Карторіс був у жаху. Він проклинав себе за свою дурість, і все ж він знав, що диявольська сила, яку лотарянин використав, щоб заплутати його, могла обдурити будь-кого. Не встиг він усвідомити правду, як кинувся назад до лотара, але тепер він біг під тюбцем земні м'язи, які він успадкував від.